Criza, capitolul 13, vremuri și anotimpuri Știm noi timpul exact când ploaia târzie va fi revărsată? Nu ni s-a permis să știm timpul hotărât, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea Lui Hristos. Nu am un timp specific despre care să vă spun când va avea loc revărsarea Duhului Sfânt, când îngerul puternic se va coborâ din cer și se va uni cu îngerul al treilea, în încheierea lucrării pentru această lume. Solia mea este. Singura noastră siguranță este în a fi gata pentru reînviorarea cerească, având lămpile noastre pregătite și arzând. Ce a spus Iisus cu privire la data reîntoarcerii sale? Matei 24, cu 36 Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Ioan 21 cu 22 și 23. Isus i-a răspuns: Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu ceți Faptele apostolilor capitolul 1 versete 6 și 7. De ce apostoli, pe când erau strânși la o la altă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Pentru ce a fost reținută de la noi cunoștința despre timpul reîntoarcerii lui Hristos? De ce nu ne-a Dumnezeu această cunoștință? Pentru că, dacă El ne-ar fi dat-o, noi n-am fi făcut din ea o bună folosire. Din această cunoaștere, ar fi rezultat în poporul nostru un aspect de lucruri care ar fi încetinit în mare măsură lucrarea lui Dumnezeu, în pregătirea poporului ca să stea în picioare în marea zi care va veni asupra noastră. Noi nu trebuie să fim absorbiți de speculații în legătură cu vremurile și perioadele pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit. Cei indicații sunt că Iisus se putea reîntoarce spre această lume la scurt timp după ce ultima profeție se terminase? Am văzut că aceia care în timpul din urmă vor îmbrățișa adevărul vor trebui să știe ce însemnează a suferit de dragul lui Hristos, că cei vor avea să treacă prin încercări, care vor fi ca tăieturi adânci, pentru ca ei să fie curățiți și adaptați prin suferință, pentru a primi sigilul viului Dumnezeu, pentru a fi în stare să treacă prin timpul strântorării, pentru a putea vedea pe rege în frumusețea sa și să locuiască în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor imaculați și sfinți. Dar acum timpul este aproape sfârșit și ceea ce noi am învățat în ani de zile ei vor trebui să învețe în câteva luni. Mi s-a arătat adunarea care era prezentă la conferință. Îngerul a spus, Unii vor fi hrană pentru vierni, Unii vor primi cele șapte plăci de la urmă, Iar unii vor rămâne în viață pe pământ ca să fie schimbați la venirea lui Isus. Care a fost scopul soliei către la Odiceea care a început să fie predicată în 1856, printre adventiștii care păzeau sabatul. Am văzut că solia aceasta nu va împlini lucrarea sa în câteva luni. Ea a fost desemnată pentru trezirea poporului lui Dumnezeu, pentru a le descoperi rămânerile lor în urmă și a-i conduce spre o pocăință de plină, pentru ca ei să fie favorizați cu prezența lui Isus și să fie corespunzător pentru marea strigare a îngerului al treilea. A realizat această solie scopul pentru care a fost dată? Poporul lui Dumnezeu nu este pregătit pentru marea strigare a îngerului al treilea. Pentru ce nu s a întors Isus imediat? Iona, capitolul 3, de la versetele 4 la 10. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând Încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci De la cei mai mari până la cei mai mici Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el S-a acoperit cu un sac și așezut în cenușă și a trimis să se dea de știre în ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce rea. Și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi Și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim Dumnezeu a văzut ce, făcu, ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut Ieremia capitolul 18 cu versetele 7 la 10 Deodată zic despre un neam, despre o împărăție că voi smulge și că voi surpa și că îl voi nimici, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că voi zidi sau că voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-i-l fac. Lunga noapte de tristețe este obositoare, dar dimineața este amânată din milă, pentru că dacă stăpânul ar veni, atât de mulți ar fi găsiți nepregătiți. Cu toate acestea, a crezut sora White că venirea Domnului este aproape? Pentru că timpul este scurt, noi trebuie să lucrăm cu sârguință și energie dublă. Copiii noștri ar putea ca niciodată să nu intre la colegiu. De ce nu s-a reîntors Iisus în anii dinainte de 1883? Dacă adventiștii, după marea dezamăgire din 1844, ar fi ținut cu tărie credința lor și ar fi urmat mai departe în unitate atunci când providențele lui Dumnezeu începuseră să se manifeste, primind solia îngerului al treilea și în puterea Duhului Sfânt proclamând-o lumii, ei ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere prin eforturile lor, lucrarea ar fi fost terminată și Hristos ar fi venit înainte de aceasta pentru ca să primească pe poporul său pentru a le da răsplătirea lor. N-a fost voința lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie în acest fel întârziată, timp de 40 de ani, necredința, murmurarea și rebeliunea sau răzvrătirea au ținut poporul Israel din vechime afară de pe pământul Canaanului. Aceleași păcate au întârziat intrarea Israelului modern în Cananul Ceresc. În niciunul din cele două cazuri, făgăduințele lui Dumnezeu n-au fost greșite. Necredința, iubirea de lume, neconsacrarea și luptele, conflictele, partidele, disensiunile din poporul lui Dumnezeu sunt acelea care ne-au ținut în această lume a păcatului și durerii, Atât de mulți ani! Dacă toți cei care au lucrat împreună în lucrarea de la 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea și ar fi proclamat-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere prin eforturile lor. Un potop de lumină ar fi strălucit asupra lumii. Cu ani în urmă, locuitorii pământului ar fi fost avertizați, lucrarea ar fi fost terminată iar Hristos ar fi venit pentru răzcumpărarea poporului său. În ciuda întârzierii până la acel timp, care a fost încă așteptarea profetei Domnului? Vocea Dătătorului de viață n-a chemat încă sfinții adormiți din închisorile lor întunecate, dar noi nu ne-am pierdut credința, pentru că era ora prezisă, n-a sosit încă. Ora va sosi, nu este departe, și unii dintre noi, care acum suntem în credință, vor fi în viață. Vom vedea prezicerea împlinită și vom auzi vocea arhangelului și trâmbița lui Dumnezeu de la munte la câmpie și de la mare până la cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Toată creațiunea va auzi acea voce și aceia care au trăit și au murit în Isus vor răspunde chemării Prințului Vieții. În această epocă a lumii, când scenele istoriei Pământului se vor încheia curând și noi suntem aproape să intrăm în timpul de strâmtorare, un timp așa cum niciodată n-a mai fost, cu cât sunt mai puține căsătorii contractate, cu atât mai bine pentru toți, bărbați și femei. Care solie proclamată cu putere în cei trei ani care au urmat conferinței generale de la 1888? A fost începutul marii strigări. Timpul de probă este chiar asupra noastră, căci marea strigare a celui de-al treilea înger a început deja, prin descoperirea îndreptățirii lui Hristos, răscumpărătorul, care iartă păcatele. Acesta este începutul luminii îngerului, a cărui slavă va umple tot pământul. A căzut ploaia târzie în 1892 asupra poporului lui Dumnezeu sau atunci a fost doar amplificarea soliei care în cele din urmă va, veni, va deveni Marea Strigare? Nouă, Nu ni s-a permis să știm timpul hotărât, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui Hristos. Solia îngerului al treilea crește într-o mare strigare. Astăzi tu trebuie să ai vasul curățit pentru ca să fii gata pentru rouă cerească, gata pentru revărsare proii târzii, căci ploaia târzie va veni și binecuvântarea lui Dumnezeu va umple orice suflet care este curățit de orice întinăciune. Lucrarea noastră astăzi este de a ne preda sufletele lui Hristos ca să fim pregătiți pentru timpul reînviorării de la fața Domnului. Pregătiți pentru botezul Spiritului Sfânt Care a fost atitudinea sorei White în 1891 privitor la apropierea revenirii lui Hristos? Ai putea spune că el va veni într-un an, doi sau cinci, dar nu poți plasa atât de departe în viitor venirea sa, declarând că s-ar putea să nu fie în 10 sau 20 de ani. De ce a amânat Domnul Isus atât de mult cea de-a doua venire a sa? Dacă Biserica lui Hristos ar fi făcut lucrarea încredințată, așa cum Domnul i-a poruncit, toată lumea ar fi fost până acum avertizată și Domnul ar fi venit pe pământul nostru cu putere și slavă mare. Dacă planurile lui Dumnezeu ar fi fost duse la îndeplinire de către poporul său în ducerea soliei de har lumii, Hristos ar fi venit până acum pe pământ, iar sfinții ar fi primit invitația lor de a intra în cetatea lui Dumnezeu. Învățătura pe care o putem lua din acest raport este pentru folosul nostru. Domnul a pregătit drumul înaintea poporului său. Ei erau foarte aproape de pământul făgăduit. Numai puțin și ei ar fi intrat în canani. Ei înșiși au întârziat intrarea. Dacă ei și-ar fi pus în în Dumnezeu, ei ar fi intrat drept în Canaan. Dumnezeu ar fi mers înaintea lor. Frați și surori, din lumina dată mie, știu că dacă poporul lui Dumnezeu ar fi păstrat o vie legătură cu el, dacă ei ar fi ascultat de cuvântul lui, ei ar fi putut fi astăzi în Canaanul Ceresc. Acu este vina că noi ne aflăm încă în această lume păcătoasă, și Isus nu s-a reîntors încă. Noi am putea rămâne în această lume încă mulți ani datorită nesupunerii, așa cum au făcut copiii lui Israel. Dar de dragul lui Hristos, poporul său n-ar trebui să adauge păcat la păcat, acuzând pe Dumnezeu pentru consecințele cursului lor greșit de acțiune. Ce așteaptă Domnul Hristos? Când caracterul Domnului Hristos va fi reprodus perfect în poporul său, atunci el va veni și îl va lua la el ca fiind al lui. Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte, ci să și grăbească venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum se aseamănă așteptările sorei White cu privire la revenirea Domnului Hristos cu acelea ale profeților Bibliei? Apocalipsa 22 cu versetele 6, 7, 12 și 20 răsplătiți cum va a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zicea în inima ei, Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, de tot felul de vase de fildești, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Bucurte de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Roman 13, cu versetele 11 și 13 Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți că în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum întuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. În soliile date oamenilor, îngerii lui Dumnezeu înfățișează timpul ca fiind foarte scurt. În acest fel, mi-a fost întotdeauna prezentat. Este adevărat că timpul a continuat mai lung decât ne-am așteptat în primele zile ale acestei solii. Mântuitorul nostru n-a apărut atât de repede cum noi am sperat, dar a dat vreodată greș cuvântul Domnului. Niciodată! Este necesar să ne amintim că făgăduințele și amenințările lui Dumnezeu sunt deopotrivă condiționate. Care ar trebui să ne fie atitudinea noastră astăzi? În loc să ne epuizăm puterile minții noastre... În speculații cu privire la vremuri și sezoane pe care Domnul le-a așezat în puterea sa proprie și l-a reținut de la oameni, noi trebuie să ne predăm pe noi înșine controlul lui Duhului Sfânt, să împlinim datoriile prezente și să dăm pâinea vieții nealterată de, de opinii omenești sufletelor care mor din lipsă de adevăr.